Моя улюблена Пелегіонія відразу почула мою присутність. Вона народила чудову композицію запахів. Я підлетіла до неї. «Що з тобою?» – вловила я запитання в імпульсах, які посилала мені найкраща на світі квітка. «Та насправді, що зі мною?» Я спробувала відключити свою пам'ять, геть усієї частини – Щоби зосередитись на блаженній музиці запахів і асоціацій, які навіювала мені палегіонія, і раптом знову виразно побачила дивні фігурки. Вони ворушилися, наче звідкись наближалися до мене, ось їхнє графічне зображення. Вони мовби простягли до мене свої верхні кінцівки, особливо одна з них, найменша. Я стригнулася. Частина тіла одна за одною завібрували. А Раптом я почула приглушений стогін. Це було щось таке, що змусило мене підсвідомо увімкнути другу захисну систему. Мій зовнішній погляд наштовхнувся на пелігіонію, і я, мимоволі, скрикнула. Квітка почерніла чорніла все дуще, нахиляла стебельце, почали в'янути пелюстки. Я негайно подала сигнал, закричала. З'явилася доглядальниця саду, і працівники особливої рятувальної служби. Вони заметушилися довкола квітки. «Люба, перегіонія, що з тобою?» Послала я квітці нечутний біогенний імпульс. «Не знаю», – почула я слабеньку відповідь. Мені раптом стало боляче. Щось десь сталося. Щось мені здалося у тобі вмирає. Вмирає у мені? В моєму організмі не було ніяких бойових сигналів, які б засвідчували про небезпеку для мене. Тоді в чому річ? Причина в тих дивних фігурках по Легіонії, на жаль, не вдалося врятувати. Четверте теодінта. П'ятої е-міні-стадії. Сьогодні я розповіла оберіхіфону, і він помітив мій тривожний стан, про дивні видіння дивних фігурок. Оберіхіфон попросив зобразити їх на штучному зовнішньому екрані, який я негайно створила, відтворивши, звісно, фігурки. Темна хмара вкрила частину тіла мого, я поки що не насмілюсь сказати коханого. «Тобі щось кажуть ці фігурки?» – зрозуміла я. Так відповідає оберіхіфон. Це, це чому ти замовк? Це примітивне графічне зображення жителів планеті, де ти була як учасниця нашого експерименту. Вони так смішно виглядають, здивувалася я. У відповіді я почула, що насправді вони значно більші та складніші за своєю будовою. Вони, на відміну від нас, трамадіонці, мають тіло не суцільне, а таке, що складається з окремих частин. Знизу оце називаються ноги – від них тягнеться тулуб, зверху біля нього верхні кінцівки – руки. А на самому вершечку – голова, в якій, власне, міститься мисляча частина неміонців землян – мозок. «Ми вирішили, що для психологічної безпеки учасників експерименту варто стерти з вашої пам'яті не лише те, що стосується вашого перебування в образах землян, але й всі дані про жителів цієї непростої планети», – сказав Оберіхіфон. «Чому ви так вирішили?» Можливо, це була помилка, але уяви собі, що ти б все зберігала у своїй пам'яті. Це було б небезпечне роздвоювання. Якщо все стерли, то чомусь з'явилися ці фігурки? Знову якийсь збій? Не знаю. Признався оберіхіфон. Треба перевірити. Полетиш до нашої спеціальної лабораторії. Тут я відчула, як щось усередині мене дзенькнуло. Хтось невидимий подав сигнал. Наче попереджав мене про якусь можливу небезпеку. «Що це?» – запитала я свій внутрішній пізнавальний рецептор. Відповідь мене приголомшила. «Це сигнал горя і туги». «Горе і туга, як це розуміти?» – спитала я. «Не знаю», – відповів рецептор. Але це сигнал горя і туги. Це сигнал також розлуки. Я більше нічого не знаю». «Розлуки з ким?» – спитала я. «Не знаю». Рецептор майже стогнав. «Я сказала воно, що до лабораторії – «Я прилечу завтра». «Так, так, завтра». Мій голос завібрував уже роздратовано. «Завтра».